Павло Автомонов В розвідку тільки з тобою Роман Видавництво «Радянський письменник» Київ, 1990 рік Читає Надія Кашпировецька Звичайно, що в розвідку ідуть І десантами летять тільки люди високої честі, чистої совісті і невеликої можності. Та в розвід групу капітана Кудрявого потрапляє старший лейтенант позалужений Старшой, який в найкритичніший для парашутистів момент розстрілює бійця Латиша в ім'я дружби з російським народом. Підісланий Старшой Гестапо чи Власовцями Цього хлопці кудрявого не знали. Як же повестися парашутистам, щоб виконати неймовірно важке завдання Ставки, командування в тилу фашистської армійської групи Норд? На це та інші моральні і військовостратегічні питання відповідає письменник, колишній фронтовик, автор романів Так народжували зорі, каштани на спомин. Другий фронт, галка, на західному напрямку. У розвідку тільки з тобою посмертна книга письменника. Книга перша. Янголи капітана Кудрявого. Пролог. Того осіннього дня сонце вже не було таким теплим, як місяць. Три місяці тому, чи навіть у травні, квітні, коли розвідувальна група перебувала в тилу німецьких військ. Однак людям, що побували там і повернулись на свій, на східний бік лінії фронту, не зрівняти проміння жовтневого сонця із сонцем найпогожішого або весняного дня коли буяла барвами природа. Такі оці жовтниві промені тепер милі, лагідні, як пальці ненченої руки, що дотворкувалася до твоєї голови, у день, коли, к приміру, ти вперше пішов до школи, того ніколи тобі не забути. Ранок, турбина з книжками і на твоїй голові тепла долоня матері, що благословила тебе у світ. Як погожого дня золотої осені було і на душі кожного із розвідгрупи. Ще пак. Усім їм командування обіцяло двотижневу відпустку, відпусточка, відгул у дні війни хіба може бути вища премія для солдата після довгих тяжких семи місяців роботи у телу німецьких армій? звичайно, командир десантної групи капітан Кудрявий за такий строк не встигне дістатись поїздом до Вашкір'ї. Там, у місті Бєлорецько, його мати, батько і 15-річний брат. Таки не вистачить часу при нинішньому рухові пасажирських поїздів до Уралу і назад в Естонію, та ще й побувати вдома хоча б три дні. Однак настрій у Сергія Ще й по імені, а не лише по прізвиську називали свого командира парашутисти, піднесений. Він поїде до Ленінграда і зустрінеться з своєю коханою, яка, звісно, жде його, і губиться в думках, куди запропастився її Сергій, що за сім місяців не написав жодного листа. Тепер він зненацька з'явиться усміхнений, підтягнутий з орденами червоного прапора і вітчизняної війни на гімнастерці. Яка буде ота хвилина зустрічі? Певне тому командир навіть в присутності своїх товаришів не соромився раз по раз зазирати в дзеркало, що висіло над комодом. У великій чорній рамі, на якій вирізані сюжети з епосу «Каліве поех», причісував рудувати, трохи кучеряве волосся і сміливо, знаючи, що слух до музики в нього глухенький, надспівував куплети з оперети «Сільва».